Князю щороку дають люди-данину, отже й даж Богу потрібно приносити жертви. У храмах ставили дерев'яні зображення Верховного Бога. Прообразом його міг бути і ідол, кам'яна скульптура, яка має чотири обличчя під одним капелюхом. В руках тримає ріг із вином, символ урожаю. В ногах його – люди і кінь зі збруєю. До нього зверталися перед початком всякої громадської справи. Прохали урожаю, достатку, удачі в торгівлі, в поході. Оскільки даш Бог сонце весь час боровся зі злом, з темрявою, то при ньому іноді був білий кінь, якого годували волхви. Щоночі нібито Бог їздив на ньому воювати зі злими духами і перемагав їх, тому й наставав день. При боці ідола Завжди був меч. Вдень і вночі жерці підтримували священний вогонь перед статою Дажбога. Від його імені вони зверталися до людей, які приходили в храм. Я бог твій, я той, що одягає поля травою, ліси листям, в моїй владі плоди дерев, приплід стад і все, що служить на користь людям. Все дарую я тим, хто шанує мене і забираю від тих, хто відвертається від мене. Щоб Даш Бог був прихильний до своїх дітей та онуків, його задобрювали піснями, жертвоприношеннями. У вогонь кидали півнів, символ сонця, адже півень провіщає його прихід, плоди й ягоди, пахучі трави і квіти. Жертва мала відвернути посуху, голод, нещастя, Забезпечити гарний урожай. З прийняттям християнства на Русі ці прадавні звичаї і вірування жорстоко переслідувались. Храми і капица були зруйновані. Та не зруйновані були світоглядні уявлення українців. Сонцепоклонницькі звичаї – веснянки, купала, обжинки, колядування, весілля – не пісні й легенди, в яких заховані прекрасні образи сонця. Так ще на початку нашого століття на батьківщині Тараса Шевченка в Звейнегородщині, люди вважали сонце за святе, ним клялися, в нього просили благословення, коли виходили в поле сіяти або жати, вірили, що сонце бачить усі гріхи людські, хто яку неправду робить, і все те розкаже Богові. Про це і пісня є. Скаржилося світле сонейко, Світле сонейко, милому Богу, Не буду, Боже, рано сходжати, Рано сходжати світ освіщати, Бо злі газдови понаставали, В неділю рано дрова рубали, А ми до личка тріски падали, Бо злі газдині понаставали, В п'ятницю рано хуста зварили. А ми на лиця, Золу виливали, бо зліді войки понаставали, В неділю рано коси чесали, а ми долиця волосся метали. Гріх було дивитись на сонце, Бо людина тоді перекривиться, А кривитись із сонечка – гріх. Гріх спати в день, не працювати, Бо сонце не спочиває, хіба в полудень. Не кидай на сонце грудками, бо Бог хліба не дасть. І пальцем не показуй на сонечко, бо око йому виколиш. Не плюй на сонце, бо буде тьма над нами. Бог поставив святе світило, воно так само може покарати, як і Господь. До сонця не можна ставати спиною, бо це тяжкий гріх. Коли жнуть на полі, то заходять постать проти сонця, і під час праці не забувають про те, щоб не стати до сонця спиною. Не можна відпочивати на сонці, бо людина, як відпочива, то може й задрімать, повернутися до сонця спиною, а то тяжкий гріх. Жінки, які дотримувалися традиційних звичаїв, ніколи не ходили з непокритою головою. Не свічу волосом проти праведного сонця, говорили вони. Сонце також не любить крові бачити. Іноді воно затуляє лице руками, щоб не бачити наших гріхів. Тоді відбувається затемнення сонця.